Așa cum știți, astăzi vom vorbi despre tema schimbării și mai exact am ales această întrebare. Ce ne oprește să facem schimbările de care avem nevoie în viața noastră? Vă să vedeți că am ales un studiu de caz, pe parcursul prezentării, astfel încât totul să fie foarte, foarte practic. La începutul prezentării am câteva slide-uri în care mă prezint pentru cei care nu mă știți, din câte văd pe aici de studiu nu mă știți, dar... O să fac tot ceasă scurtă prezentare. Așa, cu ocazia asta văd și că nu merg emoticonurile. dar numele meu este Mihail Mușat și câteva proiecte care îmi place să mă joc și de care mă bucur că am avut ocazia să le cresc. Sunt Lume Bună, un site de știri cu impact pozitiv din și despre România. Pentru cei care nu știți www.lumebuna.ro Având că sunteți într-un webinar, cred că puteți să intrați chiar și acum, cu riscul de a nu mă auzi foarte bine. Acum, ultimul proiect pe care l-am lansat de curând, o carte care te provoacă să nu mai în schimbările importante din viața ta și pe care puteți să o comandați de pe mihailmusat.ro Eu cine sunt? O carte lansată acum un an jumate, o carte unică care te învață cum să-ți pui întrebări ca să afli cine ești. Tot așa puteți să o comandați de pe mihailmusat.ro și în ultimul rând un proiect pentru liceeni, se poate, unde mobilizăm adolescenții prin provești de viața în oameni de valoare. Pentru prezentarea de azi, ce ne oprește să facem schimbările de care avem nevoie în viața noastră, am ales un studiu de caz. Am ales un studiu de caz din, din viața mea și sper familiar multora dintre voi, și anume Lume Bună. Pe acest studiu de caz, pe acest proiect, Lume Bună, am ales să vorbesc despre patru lucruri. Ce m-a oprit da, practic, ce m-a oprit să fac schimbările de care aveam nevoie atât în viața mea cât și în ciclul de dezvoltare al acestui proiect, după care, după ce m-au oprit anumite lucruri pe care o să vi le prezint, au fost altele care au contrabalansat și m-au mobilizat. După care, în prezent, sunt alte lucruri decât cele care m-au oprit în trecut, care mă opresc acum să cresc proiectul și mai mult. Și, în ultimul rând, dar unul ce m-a oprit, ce m-a mobilizat și ce mă oprește în continuare, sunt și câteva lucruri pe care le-am învățat. Din câte am înțeles de la alți oameni care au mai fost prezenți în webinar, o să fie o experiență interesantă pe parcurs să vă dau oportunitatea să puneți întrebări, așa că o să încerc după fiecare secțiune să vă dau această posibilitate, o să mut pe chat ca să puteți să puneți întrebări. Bun, începem cu prima categorie, ce m-a oprit. Dar, așa cum am spus, este vorba despre proiectul Lume Bună, pe care l-am lansat în luna martie 2008. La un moment dat, acest proiect era un proiect strict amatorist, aș putea spune. Era un proiect în care mai mulți tineri ne jucam fără să ne dăm seama ce, ce vrem să creăm. Iar uh, în spatele acestei lipse noastre de cunoștință se afla de fapt lipsa unei viziuni pe termen lung. Noi am început să facem acest proiect pornind de la o nevoie. Vrem să știm și alte lucruri decât să dau la știre de la ora 5. Vrem să știm, practic, ce lucruri bune se întâmplă în România. Și uh, asta era lipsa... Asta era practic lucru pe care știam. Știam că vrem să facem acest dar nu știam pe termen lung ce vrem să facem cu acest proiect. Eu o să vă dau în această prezentare exemplu, unui proiect, dar multe dintre aceste lucruri se pot aplica și în viața personală. Dar în cazul acestui proiect noi ne lipsat o viziune pe termen lung care nu ne dădea o direcție. Noi strângeam știri, dar nu știam în ce direcție vrem să mergem, ce fel de campanie de marketing vrem să facem, către ce oameni ne adresăm. Și atunci, proiectul creștea foarte încet. La fel și în viață. Dacă nu știm care sunt pasiunile noastre, în ce direcție vrem să mergem cu viața noastră, avem senzația că viața noastră merge foarte, foarte încet. Da, așa cum am menționat deja mai devreme, un alt lucru pe care nu știam și care ne-a oprit, a fost neidentificarea unui target. Deci nu știam cum ne adresăm. Și chiar și după ce am început să avem oameni care ne vizitau site-ul, nu știam cine ne citește. Era un lucru care ne făcea să creștem foarte, foarte încet. Și în viață. Dacă nu știm ce oameni căutăm în viața noastră, nu știm ce prieteni vrem să avem, nu știm cu ce fel de oameni vrem să lucrăm, cu ce fel de oameni vrem să creștem proiecte, practic ne poate ține foarte, foarte mult în loc. Al treilea lucru care m-a oprit... Cunoștințe slabe. Nu știam cum să creștem un proiect online. Nu aveam cunoștințe despre un site, cum se construiește. Nu aveam cunoștințe despre cum să-l promovăm. Nu aveam cunoștințe despre search engine optimization. Nu aveam cunoștințe despre ce înseamnă un site cu știri și multe, multe alte lucruri. La fel și în viață. De multe ori ne poate opri să facem schimbările pe care ne dorim faptul că nu avem anumite cunoștințe. Faptul că vrem să facem o companie și nu știm cum să o facem. Iar de cele mai multe ori lipsa cunoștințelor se traduce în frică de a încerca un lucru nou. Lipsa fondurilor. Bineînțeles că orice proiect, fie că este personal, fie că este o întreprindere socială, fie că este na, un business, acolo este foarte clar, avem nevoie de fonduri. Fondurile în cadrul proiectului lume Bună ne-au împiedicat să putem să investim în promovarea proiectului. La un moment dat am vorbit cu o agenție de marketing și ne-a zis Bun, vrei să creșteți proiectul? Haideți să facem niște evenimente. Ce buget aveți? Răspunsul nostru a fost zero. La fel și în viața personală. Vrem să investim în dezvoltarea noastră? Bun, există niște webinarii care sunt pe gratis. Dacă vrem să mergem la un training, vrem să ne cumpărăm o carte, vrem să avem acces la educație, ne costă. Vrem să investim în ceva, vrem să începem o afacere, avem nevoie de niște fonduri. Lipsa lor poate să fie un factor care de multe ori ne oprește să facem acele schimbări, ne oprește să începem proiectele pe care ne dorim. Aici nu se vede într totul, dar ce scria este că aveam o fluctuație mare în echipă. Practic, foarte mulți oameni veneau în proiect, le plăcea proiectul, dar plecau destul de repede. Acest lucru se întâmplă cu toată și în viață. Ne trezim că avem prieteni în jur care credem că o să ne susțină, dar în momente critice ne trezim că ei pleacă. Și ă, ăsta este un lucru pe care nu putem anticipa de multe ori. Nici noi n-am putut să anticipăm când o să plece oameni încheie cheie din proiect. Toate astea au fost cinci motive care pe noi ne-au oprit. Pe mine m au oprit să crească proiectul, pe noi ca echipă ne-au oprit să creștem proiectul. Și așa cum am, am spus la fiecare dintre ele, fiecare are o corelară și în viața de zi cu zi, nu neapărat pentru un proiect. Până acum a fost partea provocatoare, partea care m-a oprit. Și sper că fiecare dintre voi cumva s-a identificat și în viața personală prin uh, paralele pe care le-am dat din viața personală. Acum de să vedem ce m am mobilizat. Au fost aceste momente cheie, au fost aceste cinci, practic, probe. Hai să vedem ce a apărut ca să mă ajute să trec și pe mine și echipa pe care avem mai departe. Un lucru fidecul de la cititori. Da, nu, nu era foarte clar ce vroiam, nu ne era foarte clar uh, care sunt cititorii noștri, dar ne-a ajutat foarte, foarte mult să primim feedback de la ei, să ne spună, wow, ce frumos! Simțeam nevoia unui astfel de proiect în România. Așa cum vedeți în prezentare, acum sloganul Lume Bună este știri cu impact pozitiv din și despre România. Acum 2 ani jumate era partea frumoasă a lumii din jurul tău. Și oamenii găseau aici partea frumoasă a României. În cadrul unui proiect, feedback-ul vine, în acest caz, de la cititori. În alte proiecte poate să vină de la investitori. În fiecare proiect, feedback-ul poate să vină din altă parte. Iar în viața noastră, feedback-ul poate să vină de la prieteni. Feedback-ul poate să vină de la cunoștințe. Feedback-ul poate să vină de la, nu știu, oameni pe care îi cunoaștem doar pe Facebook sau doar pe Twitter. Dar este foarte, foarte important să existe un feedback încurajator. Acum, alt feedback, în afară de feedback de la cititori sau feedback de la prieteni, este important și feedback-ul pe care ne-l dăm noi nouă înșine. Bun, ne așteptăm de la prieteni sau cunoscuți să ne susțină, dar este foarte important să conștientizăm și noi că lucrurile pe care le facem generează niște rezultate. Și asta a fost tot lucru pe care, deși nu l-am scris aici, am, am mobilizat și pe mine și echipa. Echipa pe tot parcursul proiectului, până acum au fost peste 150 de voluntari. Atât cititorii ne ajutau să conștientizăm că proiectul generează valoarea adăugată în viața unor oameni, dar și noi. Noi ne dădeam seama că în viața noastră proiectul generează o schimbare. În primul rând prin faptul că ne ajută să ne cunoaștem. Altul pentru că ne conectăm tot timpul cu oameni extraordinari din România. Al doilea lucru. Așa cum am zis mai devreme, fiecare membru din echipă la un moment dat conștientiza ce impact are acest proiect în viața personală? Iar motivația intrinsecă a fiecărui om din echipă a contat foarte, foarte mult ca atât eu să pot susține proiectul mai departe, cât și noi ca echipă să creștem. Practic fiecare om venea în proiect cu altă motivație, iar pe parcurs acest lucru conta extraordinar de mult. Pentru că dacă nu, știu, nu mergea ceva bine în proiect, admiți oameni poate erau de motivați dar alții erau în continuare motivați. De aceea este bine ca într-un proiect să existe totuși motivații diferite. Oamenii să aibă în primul rând motivație intrinsecă da? și în al doilea rând, cu cât sunt motivațiile mai diferite, cu atât sunt șanse ca motivația să fie prezentă pe tot parcursul proiectului. Încurajări de la beneficiari. Proiectul Lume Bună susținea în primul rând acele organizații și susține în continuare acele organizații, organizații poate să fie companii, poate să fie ONG-uri sau poate să fie grupuri de inițiativă. Da? Deci, practic, susține grupuri, grupuri active din România. Ei veneau și ne încurajau și ne mulțumeau pentru ceea ce făceam. Este foarte important, deși noi la pasul anterior am zis că ne-a oprit faptul că nu ne știam foarte bine beneficiarii, nu știam targetul, nu știam care sunt exact cititorii noștri. Este foarte important să avem, bară, în câțiva oameni care ne dăm seama că, uite, ei sunt beneficiari, ei sunt oameni pe care noi îi ajutăm. Și în viața de zi cu zi, nu știu, e bine să știm prin ceea ce facem, care sunt, nu știu, prietenii care se bucură de prezența noastră în viața lor, care sunt acei oameni care cred în ideile noastre și care cred tocmai pentru că ideile noastre generează o schimbare în viața lor. Încurajările de la ei, pentru că în viața lor am creat o schimbare, sunt mult, mult mai puternice decât de la nu niște oameni care practic nu știu nimic despre ceea ce facem. Conștientizarea nevoii personale. Mi-am dat seama, la un moment dat, că unul dintre motivele pentru care am creat lume bună a fost pentru că aveam nevoie în viața mea de oameni care să creadă România. Cred că nu sunt singurul de aici, iar dacă sunt singurul, asta este, felicitări vouă, în primul rând, um, care s-a gândit la un moment dat că ar putea să plece din România. Dar m-am gândit că în altă parte poate să fie mai bine. Până în momentul în care dusem drumul la lume bună, am posibilitatea să ajung în, nu știu, undeva, la 10 țări. Și au fost câteva dintre ele unde mi mult mai ușor să-mi imaginez că pot să cresc, nu știu, să pot să cresc în carieră, că pot să cresc uh, o familie și multe alte lucruri în viața mea. Faptul că la un moment dat am conștientizat că în România există oameni extraordinari și că lume bună poate să-mi satisfacă nevoia personală de a avea în jur oameni extraordinari a contribuit la faptul că acest proiect a crescut în continuare. Cred că și în viața personală la fel este important, atât timp cât conștientizăm nevoile pentru care facem un anumit lucru. Nevoia pentru care mă duc să fac paschet odată pe săptămână, mă duc să alerg la un maraton, mă duc să citesc niște cărți, mă înscriu la un training, ies cu niște prieteni. În momentul în care conștientizăm aceste nevoi, șansele ca acele proiecte să iasă foarte bine, sunt din ce în ce mai mari. Ultimul lucru pe care nu mai vedeți voi pe acest slide se numește consolidarea unei culturi. Da? Un lucru cu care m-a mobilizat la un moment dat a fost faptul că am avut posibilitatea în lume bună să cresc o cultură, o cultură organizațională așa cum mi-am dorit să văd în mai toate organizațiile în care am avut șansa să activez până în acel moment. Până în acel moment, când am creat Lume Bună, am făcut parte din o organizație studențească internațională, am interacționat cu mai multe organizații studențe și non-guvernamentale din România și din alte țări și am fost parte, am, din am făcut parte din echipe uh, de antreprenoriat social din România, de antreprenoriat business din România, multinaționale și alte companii. Din fiecare am învățat câte ceva. Am învățat lucruri bune și am învățat lucruri pe care să le evit. Faptul că aveam în acel moment proiectul Lume Bune mi-a dat posibilitatea să consolidez o cultură organizațională pe care ulterior am numit-o Playground. Nouă Lume bună ne place să intrăm ca pe un teren de joacă în care găsim anumite jucării ne jucăm cu ele până ne plictisim și după aia în loc să plecăm, cineva ne spune Hei, acum puteți să inventați propriile jucării. Și practic, asta a fost un lucru care m-a motivat foarte, foarte mult. Faptul că am putut să cresc această cultură învățând din tot ceea ce practicasem până atunci, experimentasem până atunci. Bun, ăsta un lucruri care m-au mobilizat în ciuda faptului că erau anumite lucruri care credeam că o să mă țină în loc. Hai să vedem. Asta fiind o nouă categorie, să vedem dacă sunt întrebări. Nu o să mai scriu acum avem întreb, întrebări. Alex, ai zis da. Hai să vedem. Ok. Ție nu -ți este foarte clar motiv pentru care am rămas în România. Motivul pentru care am rămas în România și motivul pentru care am început lume bună a fost pentru că cumva îmi dădeam seama că în România sunt oameni extraordinari și este un potențial extraordinar de mare de a crește proiecte care să îmbunătățească situația atât economică, culturală și pe multe alte planuri socială în România. În același timp, deși îmi dădea seama că există oamenii ăștia, mi-era teamă că oamenii ăștia nu o să se mobilizeze. Prin lume bună am ajuns să descopăr oameni care făceau lucruri extraordinare. Practic, prin nume bună am ajuns să cunosc oameni care nu doar vorbeau despre a face o schimbare, nu doar se plângeau că nu este bine în România. Am cunoscut oameni care efectiv făceau ceva. În primul rând am cunoscut oameni din online, oameni care făceau proiecte gen .ro, România pozitivă.ro, Bookblog.ro. Am cunoscut întâi acești oameni, după care am ajuns să cunosc oameni și din alte organizații, cum ar fi Junior Achievement. Este o organizație extraordinară care prezintă în peste 100 de țări din lume și care în România a avut peste un milion de beneficiari. Și multe, multe alte organizații. S-a lansat între timp Charity Gift, Na, da, Deci, practic, motivul pentru care a rămas în România a fost îmbinat înainte de Lume Bună. Credeam, iar Lume Bună mi-a oferit contextul în care să văd că lucruri se întâmplă deja în România și că merită. Deci, efectiv, merită să stau aici, merită să fiu alături de oameni care fac o schimbare și merită să mă alături și eu lor. Efectiv, am simțit că aici e locul în care e cel mai natural să fiu. Alte întrebări? Alex, sper că ți-am răspuns. Dacă nu, poți să mai... Cu plăcere. Cum ai reușit să treci totuși peste lucrurile care te-au ținut pe loc? s-a obținut proiectul pe loc, lăsând la parte lucrurile care t-au motivat. Cel mai important lucru au fost oamenii. Vreau să spun că de foarte, foarte multe ori am fost demotivat și adică demotivat să renunț uh, atât la România cât și la proiectul lume Bună. Dar tot timpul, nu știu cum să vă zic, uh, au apărut oamenii potriviți în viață care să zică Hei, tu știi ce a realizat lume Bună în viața mea? Și uite, vă dau un exemplu foarte clar. La un moment dat, tot așa, eram destul de demotivat și destul de incert în ceea ce înseamnă lume bună pentru România și pentru viața mea. Și a venit o persoană care a zis, știi că datorită lume bună, eu, deși îmi făcuse foarte mare parte din actele pentru a pleca din țară, era vorba de Canada, am decis să nu mai plec din țară. Prin lume bună am găsit acele lucruri de care să mă bucur în țara asta. Și uh, una dintre motivațiile mele era exact prin lume bună să ajut astfel de oameni să-și găsească locul în România. Mai mult de atâta, un lucru pe care încă nu le-am realizat atât de bine pe cum aș dori, este să motivez oameni din alte țări, români din alte țări, să întoarcă în înapoi în țară. Deci cum am reușit să trec, uh, cred că de fiecare dată apărea câte un mic miracol, neplanificat. Sincer vă spun, neplanificat, prin care reușeam să văd beneficiile a ceea ce făceam. Uh, oameni, Deci, efectiv, oameni și lucruri pe care ei le făceau uh, m-au făcut să trec peste lucruri care mă țineau pe loc. Cred că eu m-am ținut pe loc. Dacă este să învinuiesc pe cineva pentru faptul că stăteam pe loc, m-aș învinui pe mine. Îmi place să spun de multe ori că noi suntem singurii care ne băgăm bețe în roate. Meritul, pentru că am trecut mai departe, le aparține altor oameni, nu mie. Ei m-au motivat și ei mi-au arătat beneficiile nu știu, prezenței mele sau al bună în România. Cam asta a fi la lucra. Sper că te-am răspuns, dacă nu, la fel poți să completezi. Care este sfatul tău de a întâlni oameni extraordinari care să ne ajute să facem posibilă schimbare? Cum ai pe acest oameni care te- au ajutat la început? Uite, să vorbesc despre un lucru care mă confrunt acum. În acest moment al vieții mele îmi doresc foarte mult să cresc noi proiecte. Și îmi dau seama că pentru proiectele pe care vreau să le cresc acum sunt foarte multe lucruri pe care nu le știu vis-a-vis -vis de educația financiară. Uh, nu am realizat niciodată un business plan, un plan de afaceri ca la carte. Nu am avut o companie pe care să o cresc. Nu am avut o echipă pe care a trebui să o plătesc. Și uh, ceea ce am făcut pentru a întâlni oameni extraordinari care să mă ajute pentru a face posibil această schimbare, a fost efectiv să merg în acele locuri unde mi-am dat seama că există oameni care au reușit ceea ce eu acum vreau să învăț. Un exemplu concret a fost programul Erudio. Da, de fapt, programul se numește Erisma este al asociației Erudio. Am aflat la un moment dat despre acest program în care program care se numește... E, se numește Risma Leadership creativ. și am aflat că acolo au foarte mulți top manageri și m-am gândit eu ce ar fi să pot să particip și eu la acest proiect pentru că sigur o să am ce să învăț de la acești oameni, fie că sunt top manageri din multinaționale, fie că sunt oameni care și-au crescut propriile lor companii și faptul că am identificat acest loc a fost un prim pas. După care am zis bun, am identificat locul, apoi să văd cum ajung. Și am contactat pe organizatori pentru a vedea cum pot să ajung în acest proiect. Vorbind cu ei, am reușit să fiu selectat și am primit o bursă astfel încât să pot să particip în programul Erisma. În acest program am întâlnit exact oamenii de care aveam nevoie astfel încât să pot să fac anumite schimbări. Sunt oameni care au reușit ceea ce acum vreau să învăț. Cum i-am abordat? I-am abordat tocmai prin intermediul proiectului. I-am cunoscut săptămâna în săptămână și m-am dus la ești, Uite, Eu vreau să cresc un proiect. Ce părere aveți despre proiect? Ne-am cerut feedback. Mi-au dat feedback de cum să îl îmbunătățesc, ce este bine și cum să-mi fac planul de afaceri. Mai mult de atâta. Caut pe internet pe Google. Le spun prietenilor. Hei, știți, eu acum vreau să-mi fac un plan de afaceri. Ce oportunități îmi recomandați? Și practic oamenii ștind ceea ce eu caut, îmi recomandă lucruri care să corespundă nevoilor mele. Este foarte important ca în momentul în care ne dorim ceva să comunicăm celor apropiați din jur. Deci sfatul este pentru a întâlni oameni extraordinari să le comunicăm tuturor celor din jur că noi căutăm acei oameni extraordinari și ce căutăm la ei. Da? Dacă oamenii știu în jur ce noi căutăm, ce căutăm noi, ei pot să ne spună. Dacă oamenii nu știu, nu au cum să ne spună. Cam asta ar fi, O să trec acum înapoi la prezentare și după asta să mai luăm o rundă de întrebări. Am vorbit acum de două lucruri. Practic, ce m-a oprit și ce m-a mobilizat. Ce m-a mobilizat în ciuda lucrurilor care mă opreau. Acum este o nouă etapă în viața lumei, o nouă etapă în care deja proiectul al coordonator, iar rolul meu este la un management strategic superior. Și în acest rol, în această poziție, sunt anumite lucruri care mă opresc să cresc proiectul și mai departe. Lipsa experienței, și am scris aici fundraising, în paranteză fărâ înseamnă fundraising. Mai să seama că proiectul în momentul ăsta are o rețetă, să-i spunem cumva, de succes din punct de vedere al creșterii echipă, creșterii traficului, creșterii răspândirii la nivel național, din ce în ce mai mulți oameni, din ce în ce mai multe orașe știu de proiect. În același timp, dacă vrem să realizăm anumite proiecte, cum a fost la un moment dat, Se Poate, pe care l am prezentat și în descriere, poate într între voi știți de el, sepoate.lumebuna.ro, ne-am seama că avem nevoie și de fonduri. Dacă vrem să organizăm evenimente offline, avem nevoie de fonduri. Nu-i suficient doar să fim o mână de oameni motivați. Și ce mi-am dat seama că atât eu cât și alți oameni ai echipei, ducem lipsă de experiență pe partea de fundraising. Cum să strângem fonduri pentru aceste proiecte cum ar fi, se poate. Asta este un punct critic. Este un punct critic probabil pentru, nu știu, orice inițiativă antreprenorială. La noi poate nu mai este neapărat o inițiativă, în proiect deja concret, dar când vrem să realizăm noi proiecte, de multe ori ne lovim de acest lucru. Alt lucru de care mă lovesc și cumva vreau să reiterez acest lucru, atât la lipsa experienței cât și la prejudecăți, prejudecăți legate cumva de lumea corporatistă, sunt lucruri personale ale mele, adică nu neapărat astea sunt lipsă de experiență a proiectului sau prejudecăți ale echipei, ci sunt ale mele personale care țin proiectul în loc. Prejudecățile atât în acest context, în acest context am spus corporate. De multe ori am senzația că toate companiile, dacă vin să susțină un proiect, vin să susțină un proiect doar pentru beneficii de imagine. Și când spun doar, înseamnă că eu nu cred că ei cred în proiecte. De multe ori nu cred că ei cred în proiecte, cred doar că vor să își bifeze acolo un proiect de corporate social responsibility uh, în departamentul de marketing. Ceea ce cred că este greșit din partea mea, adică cred că fiecare companie bineînțeles urmărește să aibă și niște beneficii, dar uh, faptul că eu am această prejudecată în care zic că ei urmăresc exclusiv acest lucru, sau cel puțin toate companiile urmăresc exclusiv acest lucru, mă limitează pe mine. Da? Poate să fie doar 10% companii care nu urmăresc exclusiv beneficii de marketing, ci urmăresc și a aduce o schimbare în societate. Eu, prin faptul că am această prejudecată, mă limitez să văd acele companii. Lipsa curajului, de multe ori mi-am dorit să fac un, uh, cumva un fond în care oameni, oameni simpli, cititori, beneficiari, să poată să doneze pentru acest proiect. Efectiv, chiar îmi bag singur belțonată și până am nu creez, nu creez acest context în care oamenii să vină să doneze dacă ar dori. Poate că n-ar fi sume foarte mari, dar între 0 și, nu știu, 100 de ron pe lună, este o diferență de 100 de ron. La fel cred că se întâmplă și în viața. Avem senzația cumva că oamenii o să ne refuze înainte de a le propune ceva și de asta cred că este foarte important cumva să ne găsim noi curajul de a face prima propunere. Da, Lenea este un, o prietenă foarte bună, care mai multe din când în când la câte un ceai. De exemplu, Lenea de a contacta mai mulți oameni, mai mulți oameni care au experiență pe anumite domenii. Să avem, de exemplu, un om super specializat pe marketing, sau un om super specializat pe vânzări, sau pe fundraising, sau pe uh, optimizare pentru Google, multe, multe alte lucruri. Cred că singurul motiv pentru care nu o fac este din lene uh, din câteodată. Și, ca să înțelegeți toate aceste lucruri care mă opresc pe mine acum, cred că toate sunt doar fiecare dintre ele poate să reprezinte, de fapt, oportunități de a învăța lucruri noi, lipsa experienței pe fundraising. Dacă vreau să-mi numesc, pot să numesc chiar și acum două soluții. Una este să învăț, să mă duc la training-uri, să întreb oameni pe care știu, și alta este efectiv să găsesc oameni care știu și să-i aduc în proiect. Prejudecăți corporate. Pur și simplu pot să îmi pun mare un afiș pe perete și să zic, hei, Mihail, acordă încredere la 10% din, comp din companie”. că poate să-și dorească mai mult. Licta curajului simplu să trec peste și să zic gata dau drumul la o secțiune în care donatorii poate să vină să doneze. Ce poate să întâmple rău? Iar profesioniștii, pe orice departament, da, pot să-i contactez pur și simplu. Deci, da, ele cumva le văd doar ca scuze, chiar dacă în momentul ăsta ele nu opresc. O să trec puțin mai departe peste acest slide și după aceea o să las loc nou de întrebări. Deci, practic, ce învăț din aceste lucruri care mă opresc, din lucrurile care m-au mobilizat, îvăd că mi-este mult mai ușor atunci când conștientizez nevoia. Atunci când conștientizez nevoia atât a proiectului cât și a mea personală. Dacă mie mi-este clar că am nevoie de lume bună pentru a găsi oameni în jurul meu care să văd că fac lucruri ca să nu mă simt singur, atunci mi-este mult mai ușor să merg înainte. Dacă mie nu mi este clar la nivel personal de ce merg înainte, este mult mai ușor să nu fac o anumită schimbare. Da? Un exemplu foarte la mână poate pentru mulți, chiar dacă n-ați fumat, dar este să vedeți în jurul vostru oameni care fumează. Este mult mai ușor să fie oprit cineva să facă schimbarea de care nevoie în viața lui și anume să lasă de fumat, dacă lui doar îi face plăcere și se crede sănătos. Sau poate chiar este sănătos în continuare și nu resimte sub o formă prea gravă ă, efectul tutunului. Dar dacă la un moment dat, se duce la doctor și spune doctorul dacă tu nu te lași defumat, mai ai ă, doar câțiva ani de trăit pentru că plămânii trebuie să fie praf, în momentul ăla, persoana respectivă are o nevoie extraordinară pentru care ă, poate să facă această schimbare, și anume nevoia de a rămâne în viață. Deci conștientizarea nevoilor este vitală. Să identific beneficiarii. Da, pentru cine fac acel proiect sau pentru cine să fac schimbarea respectivă. toate schimbările, chiar și la nivel personal, nu le facem doar pentru noi. Câteodată facem și pentru prieten-prietenă, câteodată facem pentru prieteni, câteodată facem pentru colegi, câteodată facem pentru familie, câteodată facem doar pentru noi. Dar e important să identificăm acești beneficiari și cu cât ne sunt mai clari și cu cât ne este clară și nevoia lor, cu atât mai clar... Și mai ușor ne este să facem schimbările. Al lucru foarte important, să-mi fie clară prioritatea acelui proiect în viața mea. Poate să fie foarte, foarte important lume bună și să cred în el, să am o viziune, să știu exact ce cultură organizațională vreau să cresc pentru acest proiect, dar să nu-mi fie clară prioritatea, să nu -mi fie clar... Um, că Eu în acest moment am alte priorități în viață. Eu pot să zic da, vreau să cresc în lume bună, cred în lume bună, dar de fapt să am alte priorități. Să am ca prioritate locul de muncă, să am ca prioritate uh, relația între mine și prietena mea, să am ca prioritate uh, să practic un sport. Dacă nu mi este clară prioritatea, și nu mi este clar că proiectul de care vorbesc, în cazul meu să zicem lume bună, are un loc în prioritățile de top, pot pur și simplu să fiu confuz. Bun, dar am doresc să cresc acest proiect, de ce nu îl cresc? Pentru deci este foarte, foarte important să știm prioritatea și în completare la a ști clar prioritatea, e să știm și cât timp putem investi, să știu cât timp pot investi eu în acest proiect. Poate zic, da, îl bag în top 3 a priorităților mele, dar dacă proiectul are nevoie săptămânal de 5 ore, iar eu îmi dau seama că nu am liber decât o oră pe săptămână, îmi dau seama că oricât de mult îmi doresc să mă mobilizez, o să fie greu să fac schimbările în proiect pe care mi le doresc. Și pe orice plan al vieții, atâta timp cât nu mi-aloc scria Ștefan Murceanu de curând despre oamenii care își caută locuri de muncă și care nu-și găsesc locuri de muncă și care dau vina pe uh, sistem, pe țară, pe angajatori și întreba cât timp vă alocați astfel încât să vă găsiți acel loc de muncă. Atat timp cât nu vă alocați cel puțin 6-8 ore pe zi să vă căutați un loc de muncă, nu dați vina pe alții. Da? La fel, nu pot să dau vina pe alții că lume bună la un moment dat poate nu crește uh, cu 100% pe lună, ci crește doar cu 30% pe lună, în în care eu nu investesc timp. Da? Nu pot să dau vina pe alții că nu apare locul de muncă ideal în viața mea, că nu apare facultatea ideală în viața mea, că nu apare... Cariera ideală în viața mea timp cât eu nu investesc un minim de 30-40% din numărul de ore dintr-o zi. Nu pot. Este total incorect. să știu și cum vreau să mă implic. Nu este suficient pentru un loc de muncă doar să caut locuri de muncă pe best jobs și pe e -jobs. Este important să și aplic pentru ele. Cum vreau să mă implic? Vreau să mă implic activ. Vreau să mă implic luând atitudine. La fel și în bună. Nu este important să știu doar cât timp mă implic, că pot să stau și să mă implic prin a citi știri ci să-mi dau seama cum să mă implic, și anume la nivel strategic, prin a semna parteneriate noi. Na, la fel pe Best Jobs. Mă implic prin a căuta oportunități noi. Mă implic prin a aborda direct unele companii pe care le găsesc acolo. Mă implic prin a îmi face scrisoare de motivare Um, unică per angajator. Cum este foarte, foarte important și uh, reprezintă nivelul de calitate. Dincolo de cantitate, cât timp pot investi, este important să mă și la calitate. Cum și ce vreau să fac în acel timp. Iar ultimul pe care l-am învățat, pe care îl menționez astăzi, este important să știu și ce am de învățat pentru a realiza ceea ce vreau să realizez și să mă întreb dacă vreau să învăț. Am menționat în slide-ul anterior fundraising. Lipsa de experiență pe fundraising este un lucru care mă oprește. Bun. Am conștientizat că asta am de învățat. Acum ar trebui să mă și întreb. Vreau să învăț acest lucru? Vreau să învăț să fac fundraising? Dacă răspunsul la această întrebare este nu, cel puțin știu că nu asta este o alternativă și atunci alternativa rămâne să găsesc pe alți oameni. Dar e important să știu că asta am de învățat. Dar la fel, când aplic pentru un loc de muncă, știu să fac o scrisoare de motivație? Nu. Vreau să învăț să fac asta? Dacă răspunsul este da, o să caut resurse. Dacă răspunsul este nu, probabil că nu o să trimit niciodată o scrisoare de motivație decât dacă alți oameni să înceară. Și chiar și atunci, alternativa pe care o am este să copiez de la alții. Deci este foarte, foarte important să mă întreb ce am de învățat pentru a face ceea ce am de făcut și dacă vreau să învăț acel lucru. Poate că chiar nu vreau și dacă îmi dau seama că nu vreau să-l învăț, atunci pot să mă gândesc la alternative. Cum pot să obțin totuși acel lucru? Cine poate să mă ajute? Cum poate să mă ajute? Este ultimul punct pe care l-am avut de menționat în acest context ce am de învățat. Înainte să trecem la mesajul final, mesajul către fiecare dintre voi, Haideți să vedem dacă mai avem, pentru vreo 5 minute, întrebări. Na, da? Una, două întrebări. Pe oameni îi motivează două chestii. Lucrurile să fie mari sau să fie noi. Asta motivează foarte mult. E posibil, cred că depinde de la om la om. E clar un lucru valabil pentru mulți oameni. Iar cu siguranță, dacă vrei să pornești un ONG, așa cum zici tu țări, cu siguranță ai nevoie să-și dorești ca lucrurile să fie mari și uh, noi. Ok. Deci clar, asta te-a motivat pe tine foarte mult fi frumos de completare, țurii. Așa, Raluca, care sunt în acest moment sursele financiare prin care v-am finanțat proiectele? Aveți sponsori, donatori? Nu. Practic în acest moment să le facem fără a avea nevoie de fonduri. Acum, există într-adevăr niște resurse care într-adevăr ne a costat bani. De exemplu, site-ul lumebuna.ro, www.lumebuna.ro este găzduit pe un server dar, practic, site-ul nu poate să fie accesat dacă nu există undeva găzduit. Și da, de exemplu, un sponsor pe care îl avem, un partener, partener principal în acest moment, este Hostway România. Ei sunt, practic, partener pe partea de online și ne găzduiesc site-ul. Ne găzduiesc uh, site-ul, de fapt, de la început, de practic 2 ani jumate, site-ul este găzduit la ei și, an de an, renoim parteneriatul cu ei, oferind noi și noi beneficii în funcție de ceea ce își doresc și ei să creeze. Și un proiect uh, pe care îl oferim împreună cu uh, hostului, de exemplu, în acest moment, este că împreună cu Blogway, blogului fiind uh, un alt serviciu al hostului, oferim posibilitatea oricărui ONG din România să aibă parte de un blog, să zicem numele ong gratuit, timp de un an de zile. Asta e un proiect parteneriat pe care l-am făcut lume bună împreună cu Hostway. Și mai multe detalii despre proiectul ăsta puteți să aflați pe blog. dar Asta este un proiect, nu știu ce n a apătat, dar a apărut. Este un proiect pe care l-am realizat împreună cu un partener. Și datorită acestui partener noi putem să fim prezenți online. Alt partener important este asociația creativ, o asociație din București care în acest moment ne oferă un spațiu de întâlnire. Datorită lor, avem un loc unde să ne întâlnim ca echipă și uh, să facem întâlniri de traininguri, uri întâlniri de team building -uri. Practic, ei sunt doi parteneri esențiali în acest moment, uh, dar nu sunt sponsori. Practic, noi nu primim donații sau uh, finanțări. Primim direct lucruri de care avem nevoie. De la host primim găzduire online, iar de la asociația Creativ, prin colaborarea pe care avem de susținere reciprocă, primim un spațiu în care să ne întâlnim. Nu sunteți, Raluca, nu sunteți ONG? Ba da, suntem o înge. Col, hai să vedem. Ai mare dreptate când spui că sunt atâtea oportunități de creare de proiecte frumoase în România. Puțini dintre noi să au și leadership și antreprenoriatul în sânge. Majoritatea așteaptă să li se, pună, li se spună ce să facă. Ar trebui cumva încurajat mai mult orice tip de antreprenoriat da, avea inițiativă. Ok. Cu plăcere, la Luca, Cola, da, așa este. Ducem lipsă de mult leadership, de mult antreprenoriat în sânge. Eu sunt un exemplu în care îmi lipsește antreprenoriatul cu greu. Dacă ar exista donatori de sânge cu antreprenoriat în plus în acel sânge, m-aș duce imediat să primesc un surplus. Cred că avem nevoie de mai mult decât decât uh, încurajări. Cred că avem nevoie de puțin curaj astfel încât să găsim oamenii care de fapt au acel surplus. Da, spuneam că mi-ar plăcea să mi se doneze sânge. De fapt, nu am nevoie să mi se doneze acest sânge cu antreprenoriat în plus sau lider și în plus, ci am nevoie să văd care sunt acei oameni să mă duc să întreb, să mă duc să învăț de la ei. Iar lucrurile astea se pot face prin mai multe lucruri. Se pot face prin uh, cărți. Nu am acces direct la om, dar am acces la cunoștințele omului. Se pot face prin bloguri, se pot face prin traininguri se pot face prin webinarii, precum este și cel de față. Deci, uh, atâta timp cât știm care sunt nevoile, știm care ne sunt motivațiile, știm care ne sunt viziunile, trebuie doar să ne întrebăm cum putem să obținem ceea ce ne lipsește. După ce ne răspundem la această întrebare, Totul pare mult, mult mai ușor. Într-adevăr, nu-i gata. Niciodată nu-i gata. Tot timpul apar lucruri noi de învățat. Chiar astăzi citeam ah. într-o carte Kiyosaki, Kiyosaki. așa. Al lui citeam că el, deși poate întrebați auzit, Robert Kiyosaki, Kiyosaki. n-a practic, a scris mai multe cărți pe educație financiară. A scria că el învață tot timpul și nu se bazează niciodată pe ceea ce știe că îi va fi tot timpul suficient. Știe că lumea e în schimbare și practic are tot timpul nevoie să învețe lucruri noi. Asta este. Practic trebuie să învățăm tot timpul lucruri noi. Iar ce ne lipsește, ne lipsește, putem să l strângem. Corect, Mihaela. Dacă te oprești din învățate, ca și cum ai stagna indiferent de vârstă. Mai e timp de o întrebare și un răspuns. Long life learning, să da. Ramona, foarte mare adevăr greșește, teoria este ușoară, practica e mai grea. N-aș putea să fiu mai de acord cu tine decât sunt în această afirmație pe care tocmai ai scris-o. Da, așa este. O întrebare. În ce măsură ai simțit teama de schimbare în acțiunile tale? Alex, bun. Asta e ultima întrebare la care voi răspunde. În ce măsură am simțit teama de schimbare în acțiunile mele? Păi, uh, în multe dintre ele am simțit-o mult mai puternică decât motivația. Au fost lucruri în care credeam că nu o să le fac. Deci chiar am crezut că nu o să le fac. Am simțit-o într-o măsură foarte, foarte mare. M-am gândit, bun, eu nu știu... Um, și vă dau un, un exemplu foarte, foarte clar. Pentru că despre lume bună am vorbit azi, prefer să rămân la acest exemplu. Dar nu am, uh, nu am avut experiență pe ceea ce înseamnă a avea un proiect online. Și mi-a fost extraordinar de, de frică să uh, am un proiect în care alți oameni să vină să citească ceea ce scriem noi mi -era frică că o să vină să critice, mi -era frică că o să vină să distrugă. Mă uitam pe alte bloguri, la vremea respectivă era Zoso și alți oameni de genul ăsta. Uh, mi -era frică, extraordinar de frică. mi că practic o să vină și o să distrugă proiectul ăsta și o să ne facă praf pe toți. Ce faceți voi aici, e joacă. Și atunci mi-a fost extraordinar de frică să, să fac acest lucru. Dar mi-am dat seama că plecând singur la drum a fost un lucru extraordinar. Și Cred că ăsta e lucru care m-a cel mai mult în viață, să nu fiu singur. În orice schimbare pe care am, am vrut să o implementez în viața mea sau într-un proiect, am căutat să am pe cineva alături, să am pe cineva care să mă susțină. Și asta vă recomand și vouă, să vă găsiți tot timpul acei oameni care să creadă într-o anumită schimbare pe care vreți să o faceți. De exemplu, dacă vreți să vă apucați de sport, căutați-vă acei prieteni din jur care vor și ei să facă sport. Dacă vreți să deveniți vegetarieni, căutați uh, oameni care vor și ei să devină vegetarieni. Un mentor este foarte bine, da, Mihaela, dar poate să fie și oameni mai simpli, nu trebuie să fie mentor, poate să fie pur și simplu uh, oameni pe același nivel cu noi uh, care efectiv sunt poate cu un mic pas înainte. Poate eu vreau să devin vegetarian de azi, iar el este vegetarian de o lună. E important. Vorbim despre, nu știu, lucruri, mâncăruri pe care le-ar plăcea să le gătim sau, în fine, diverse lucruri. Deci, cred că este foarte important, cuvântul este aliat. A, da, cu aceleași interese, dar, într-adevăr, mai bine dezvoltată. Da, crezi, oameni care ne încurajează, pentru că sunt destui, destui care o să spună că nu poți să faci ceva. Da, exact. De multe ori există mulți oameni care ne spun că nu putem să facem ceva. Și tocmai ca să le facem față, e bine să fie și alți oameni care cred în noi. Cred în noi tocmai pentru că cred și în ei. Acestea fiind spuse, cred că o străiască să ne pregătim să închidem. Cu plăcere, Alex, și o mulțumesc pentru întrebare. Vă mulțumesc fiecare dintre voi pentru răbdarea pe care ați avut-o cu un neexperimentat în ale webinarilor. Uh, cu plăcere, cu plăcere, cu plăcere. A, așa. Și uh, a fost scurt. Da, a fost scurt, dar frumos, așa. Și super, mulțumesc. Am nevoie de. uite, datorită vă, acum sunt motivat să mai particip și în alte webinarii pe viitor. Mulțumesc, Mihai. Hei, Simona. Și eu îți mulțumesc, Mihai. Da, între timp am prins și eu. Glad. mai am câteva slide-uri. Cred mai ai că o prezentare la final. Sau nu mai e nimic pentru întrebările te lasă continui și o să intervin la final. Mulțumesc frumos pentru curaj, așa Mona. Da, cred că e bine să fie scurt ca să nu ne plictisim, dar că nu ne vedem unii pe aia. Gabi zice aici te rugăm. Hai că mă întorc puțin la slide-uri, să aia revin pe cer. Așa. Am un mesaj final pentru fiecare dintre voi și inclusiv pentru mine. Trebuie să mă mai aduc că am infectată de el. Mesajul este, alocă timp. Da, ăsta inclusiv însumie alocă-ți timp Mihai. Pentru a afla ce vrei. Da? Trebuie să-mi loc timp pentru a afla ce vreau. Cred foarte mult Că este mult mai puternic să știu ce vreau față de a ști ce nu vreau. Dacă am la dispoziție pe o masă 10 fructe și eu zic că nu-mi plac merele și perele și om cineva îmi dă unul dintre celelalte 8 fructe care au rămas, nu există garanție 100% că unul dintre cele 8 o să-mi placă. Dar dacă zic că îmi plac gutuile și prunele, omul respectiv o să fie mult mai sigur ce să-mi dea. O să-mi dea gutui sau prune. Deci este mult mai important să știu ceea ce vreau față de a ști ceea ce nu vreau. Ușurează munca celor din jur. Ușurează interacțiunea celor din jur cu noi. Și, da, este important să știu ceea ce vreau, mai mult de atât, este important ca pentru a realiza ceea ce vreau, să fac și o planificare. De multe ori ne așteptăm să realizăm ceea ce vrem fără să facem niciun fel de planificare. Da, se întâmplă peste noapte. Se pot întâmpla lucruri peste noapte, este adevărat. Dar dacă vrem ca proiectele pe care le facem să aibă un impact pe termen lung în viața noastră, de exemplu un sport să aibă un impact pe termen lung în viața mea, e important nu să mă duc, nu știu, odată să alerg, Ce e important să-mi dau seama cât timp vreau să alerg, cu cine vreau să alerg, să fac o planificare pe termen mai lung, unde vreau să alerg, să am niște obiective pe termen lung. Și... Da, concluzia este că viața îți va oferi acele lucruri pe care ți le dorești și pentru care muncești. E simplu. Asta este. Trebuie să știm ce ne dorim și să muncim pentru ceea ce ne dorim. Cu siguranță, cu cât știm mai mult aceste lucruri, cu atât ne va fi mult mai ușor să le, să le obținem. Aici este un video pe care n-am reușit să-i fac embed în această prezentare, așa că o să vă dau linkul imediat. Așa și... Întrebări, ați spus întrebări, mulțumesc. Așa că o să vă dau aici link -ul. Poate unii dintre voi știți deja această prezentare. Dacă știți, vă urez revizionare plăcută pentru cei pe care, cei care nu o știți, o să vă placă, cu siguranță. Mesajul prezentării este foarte simplu. Da? I love living life. I am happy. Și nu este o prezentare a mea, da? deci nu sunt eu cel care ai love living life, I'm happy, chiar dacă este aplicabil și pentru mine. Este un alt om. Este un om care are parte de mult mai puține lucruri decât avem noi și cu toate astea face niște lucruri extraordinare. Bun, asta este. Cred că acum s-a terminat. S-a terminat. Simona? Da, mi al meu. microfonul. Da, te o să se audă cu eco, așa că am să te rog pentru un moment. Da, te rog frumos. În primul rând, vreau să încep prin am cere scuze pentru întârzierea cu care a început webinarul de astăzi și această întârziere mi se datorează în totalitate. Și vă spun și adevărul, am uitat pentru că mi-am petrecut un pic de timp în plus cu fica mea. Așa că sper să mă scuzați și promit să nu se mai întâmple. A fost, da, mulțumesc, Ola. A fost un webinar pe care Mihail l-a susținut, Mersi, Ramona, mulțumesc, pe care Mihail l-a susținut datorită parteneriatului Avantaj la start cu Empower. Și vom mai avea webinarii prin acest parteneriat săptămâna viitoare ne vom întâlni cu Mihai Petrea, cel care scrie pe blogul Avantaj la Start. Webinarul lui se numește Pasionat de viață, așa că de luna viitoare vă aștept, luna viitoare vă aștept la webinarul susținut de el tot la ora 19. Am să-l rog pe Mihai să-și deschide microfonul pentru ultimele pentru rămasul, rămas bunul pe care ar trebui să-și-l ia. Eu îi mulțumesc mult de tot și vă aștept săptămâna, săptămâna viitoare. Da, așa este. Ne-am simțit bine. Fica mea este un pic mai mare, dar mă bucur de fiecare clipă pe care o petrec împreună. Mihai, îți mulțumesc încă o dată. microfonul. Am avut o mică corectură acolo. Ți mă frumos Mihail, dacă se poate. Da, Mihail. așa am zis, Michael, da, Mihael. așa Michael. am zis, da, <laughs> da. Așa? Uh, am mai mulțumesc frumos, Cola. Uh, și ție doresc -ți doresc, la fel, nu știu... Mi e mai foarte greu să nu vă văd în față. Sunt obișnuit să văd oamenii așa în față, să le clipirea din ochi. Uh, vă doresc fiecare dintre voi să vă construiți o viață frumoasă în continuare. Și vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături și că ați fost atenți la prezentare, ați pus întrebări. Să aveți o seară frumoasă și ne mai auzim și cu alte ocazii. Numai bine! Mulțumesc! Ciao ciao. Sigur că da. Mulțumim, Mihail, pentru acest webinar. Mulțumim, dragilor, pentru că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare pe aceeași platformă pusă la dispoziție de partenerii noștri de la eConcertul. O seară faină! Ciao ciao.